بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عليه الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فهو الذي نفس فولذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى يكون حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخولها رواه البخاري ومسلم اشار امام النووي يحيى بن النووي الشرف يحيى بن شرف النووي كتاب كتابه الترتين الاربعين اتى يكيسم الحديث الرابع حديثي 4 حديثي 4 ايمتポケलेवा na babaki Abdul Rahman ambae ni Abdullah ibn Masud الله ta'ala anhu qasama hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-mustooq alitu hadithiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Alitwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa Inna hadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan hakika mmoja wenu hukusanyii hukusanywa yake katika ufuko wa mzazi wake na katika ufuko wa uzazi wa mamaake siku 40 akiwa nitone la mani ana baki siku 40 katika ufuko wa uzazi wa mama yake siku 40 akiwa ni nutfa toni la mani, mani. So, dhalik kisha anakuwa tone la, ani tone la damu baada ya siku 40 nyingine ثم يكون مضغه مثل ذلك كشاء انakuwa pia vile vile baada ya hapo baada ya siku 40 nyingine kipande cha nyama kisha anatumiwa malaika Ambaye anampulizia roho katika ufuko wa uzazi wa mamake Anapuliziwa anakuwa hai wayoamaru bi arba'i kalimaat yule malaika anamrishwa kumpania mambo manne kumwandikia mambo manne kumwandikia riziki yake atakayokula kuanzia mwanzo wa maisha yake mpaka kufa kwake na ajali yake atakufa lini hali gani na matendo yake atakayoyatenda washqi na je atakuwa ni muovu au ni mwema au sa'idun kisha mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuelezea hayo akaapa kwa Mwenyezi Mungu akasema na apa kwa Mwenyezi Mungu ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na apa kwake kuwa inna ahada kumla ya'malu bi'amali ahli aljanna hakika mmoja wenu yani mmoja katika watu atafanya matendo ya watu wa peponi matendo mema akafanya ibada nyingi za watu wa peponi hata maya kuna baina hu na baina haa, illa dhiraa mpaka isiwe baina yake na baina ya pepo illa dhiraa moja illa dhira ili apate kuingia katika pepo fa yasbiq alayhi alkitab bas na kitab aliyoandikiwa mpangilio na kadari ile iliyoandikiwa fayasbiq walihi anatanguliwa na kadari yake Fayamalu bi'amali ahli nnar anakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa motoni inakuwa ndio mwisho wake fayadkhuluha anaingia anakuwa ni mwenye kuingia motoni na pia vile vile kinyume chake mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa motoni aonekane ni mtu mbaya sana hata ma kuna baina hu baina bainaha illa mpaka iwe baina yake na pepo hamna masafa ila masafa madogo sana dhiraa'a moja fa yasbiq 'alayhi basi atanguliwe na kitabu yake na kadari yake alioandikiwa kisha awe ni mwenye kufanya matendo ya watu wa motoni matendo ya watu wa peponi akawa ni mwenye kuingia katika pepo hadithi hii empokelewa na bukhari na muslim hadithi hii inayo mafunzo makubwa kwa Muislamu na maelezo yake inamzindusha ina Muislamu apate kuzinduka na kujua kwamba maisha ya hapa ulimwenguni ni maisha mafupi na inategemea mwisho wake na namna atakavyotenda katika ulimwengu huu na kuwa atakiwa ajililie mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote ili apate rahma zake Mwenyezi Apate mwisho mwema. Quliyaaki aliposema Abdullah ibn Mas'ud wa huwa as-sadiq al-masduq, yani, sallallahu alayhi wasallam ametuelezea, na yeye ndio mwenye kusadikishwa, yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa katika kila anachosema, maana yake ni kwamba yeye ni mkweli katika kauli yake katika maneno yake mtume anayoyasema ni mkweli na wahi anoyapaata ni haki tupu na kwa nini atangulize na utangulizi huu kwa nini alete utangulizi kwamba mtume ni mkweli katika yale anayoyasema ni kwa sababu yale anayokuja kuelezea ni mambo ya ghaibi ni mambo ambayo kwamba ni yamefichika ya kwa kwa macho ya watu ni mambo ya ghaib Kwa hivyo akatanguliza kwa utangulizi huo ili watu wapate kuona kwamba habari hizi ni za kweli na wawe ni wenye kumsadikisha Mtume صلى الله عليه وسلم katika habari hizi Vilevile vile aliposema katika hadithi hii ametaja stages Imetajwa marahi yani uh, zile hatua za namna mtu anavyoumbwa Katika hadithi hii zimetajwa hatua mbalimbali mbali ambazo mtu anaouumbwa kwayo Kataja nukta ya kwanza au hatua ya kwanza anakuwa ni tone la maji tone la manii la babake na mamake ambao ina inakuwa ni asili ama chanzo cha maumbile yake kisha baada ya siku 40 tone lile la manii linageuka kuwa ni damu damu ngaliz mutajammid ni damu iliyo nzito iliyo ganda kisha linageuka kuwa nyama baada ya siku 40 kisha linavishwa mifupa na linakuwa kwanza ni nofu kipande cha nyama linaloweza kutafunika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja haya katika sehemu kadhaa kadhaa katika Qur'an miongoni mwa sehemu zilizotajwa ya ni maumbile na hatua ya namna mtu anavyoundwa ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ مnyezungu elezea katika aya na kutokamana na udongo wenye kuvunda asili ya wanadamu ambaye ni baba yetu Hawa eh ba, Adam na mama yetu Hawa Thuma jaalnahu nutfatan kisha Mwenyezi Mungu akajalia kizazi cha Adam akawa wanapatikana katika mahusiano ya baba na mama akawa asli ya mwanzo ni lile tone la maji ambalo linawekwa katika ufuko wa uzazi wamama lililohifadhika ndani yake mama kwa hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thumma khalaqna an-nutfata kisha Mwenyezi Mungu asema kwamba tukaiumba ile nutfa tukaifanya kuwa ni alaka tone la damu zito ambalo limeganda fa khalaqna ala kisha tukaliumba lile tone la damu lililoganda ni pande la nyama fakasuna alizama lahma thumma kisha tukai tukalifanya lile ni mifupa kisha tukalivisha tukavisha mifupa nyama kisha tukamuumba ni kiumbe alokamilika kiumbe kingine ambacho kimekamilika allahu wa ahsanul khaliqin ametakasika mwingi wa baraka Mwenye Mungu mbora wa kuumba kwa hivyo hadithi hii imetaja hatua ambazo mtu anaumbwa nazo mpaka maumbile yake yatimie. Pia vile vile katika hadithi hii katika faida kubwa tunayoipata ni kuwa mpaka mtu apiliziwe roho awe ni hai katika ufuko wa mzazi wake ni siku moja na ishirini siku 120 kisha anakuwa mtu huyu akona nafsi katika ufuko wa mzazi wake anapokuwa katika hali hii fayakunu insanan hayyan anakuwa ni mwanadamu alohai katika ufuko wa uzazi wa mama yake wa kabla dalika huwa myes kabla hapo yeye ni mayiti si hayuko hai kabla ya hapo yeye ntone la maji kisha pande la toni la damu kisha pande la nyama baada ya hapo ndipo anapopulizwa roho anakuwa hai kama tulivyoona katika hadithi na imekuja katika Qur'an chukufu kuwa anna insan lahu hayatan wa mawtatan ana maisha mawili uhai anakuwa hai mara mbili na anakufa mara mbili anakuwa, anakuwa maiti mara mbili kama alivyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta Ta'ala Jinsi gani mukufuru na بالله wakaikuwa mwavata faahiyako thumma yumitukum thumma yuhiyukum thumma ilayhi turja'un vipi mtamkufuru mwenyezi Mungu haliakuwa watu mlikuwa ni maiti mwanzo tone la damu mlikuwa ni maiti mwanzo pale faahiyako akawapeni uhai kwa ko kulizieni katika ufuko wa wazazi wenu thumma kisha atawafisha teni ya kuwa wa hai baada ya ruhu katika ufuko wa uzazi mpaka mkazaliwa na mkaishi maisha yenu ya ulimwengu thumma yumitukum kisha atawafisheni mtafikiwa mta na ajali zenu mtakufa thumma kisha atawafufua mara nyingine tena summa turjaun na kisha kwake mtarudi na hapa waona kuwa kama wanavyoelezea wanazuoni kwamba mtoto anapozaliwa baada ya hizo siku 120 akizaliwa mtoto baada ya siku 120 basi hukumu yake anakuwa ni kiumbe ni ni mtu na iwapo atazaliwa Ame amekufa akizaliwa ni maiti basi anatekelezewa yale yote ya wanaofanyiwa mauta wanaokufa anaoshwa na naswaliwa na anakwenda kuzikwa lakini iwapo atakuwa mtoto huyu au kizazi hiki ameanguka yani manake amekuwa ni sapu ile ule, ile mimba imeporomoka kabla ya kuzaliwa kabla ya kufika muda wake yule mtoto bila ya uchungu akawa ni mwenye kuanguka kabla ya muda wake basi huyu anakuwa hana hukumu yoyote katika hukumu ya yale anaofanyiwa e, wanaofanyiwa wanaofanywa e, walio kamilika ama yule aliyokamilika siku 120 akawa na uhai ndani yake basi inakuwa hukumu yake ni hukumu ya ya ya maiti mwingineo anaweza pia vile vile kuwa ndio mwisho wa eda kwa sababu eda kama tunavyojua katika ahkamu za eda mmoja wapo za aina ya eda ni kuwa e, ikiwa nimjamzito yule mama katika eda ni mpaka ajifungue ni mpaka awe ni mwenye kujifungua kwa hivyo hiyo inakuwa imetimia pia eda ya yule mama wakaunu al-amma al-amma umu vile ikiwa ni mjekazi ni mtoto aliotokamana na na mjekazi basi atakuwa yule mjekazi yashageuka kuwa si mjekazi tena bali ni mama yake mtoto anakuwa ni mama katika nyumba ile ya yule sayidi wake vile vile yule mama anakuwa ni nufasa katika Hali ya uzazi damu ya uzazi kwa hizi zote ni ahkam zinazo mtembelea yule ambaye amezaliwa hata kama amezaliwa akiwa amekufa baada ya siku 120 bila hivyo katika hadithi hii tumeona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema thumma yursalu ilayhi kisha huyu mtu katika ufuko wa mzazi wake anatumiwa malaika Mwenyezi Mungu anamwamrisha malaika anakwenda katika ufuko wa uzazi wa ile mama kisha anaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwandikia mambo manne riziki yake ajali yake matendo yake na ni shaqi am baada kitabati al-malak rizqahu wa ajalahu وذكر او انثى وشقي او سعيد لا تكون معرفة الذكوره والانوثه من علم الغيب تجيو قوه منزلق سبحانه وتعالى دي انا اي جوا علم الغيب ان الله عنده المساعده وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس eh mada taksibu ghadan wama tadri bi ayi ardh tamut hawa mambo matano elimu yake iko kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hawa mambo matano wa yale mafi arham ya Mwenyezi Mungu ndiye anejua kile kilicho katika ufuku wa uzazi ni kitu gani ni mume ni mke hali yake ni ipi yote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anejua lakini baada ya huyu malaika kuwa ametumilizwa akaandika hayo yote anaandika mambo anaandika riziki yake atakayokula katika ulimwangu huu ndio sababu ikaja katika hadithi nyingine kwamba Mwenyezi Mungu alimwandikia kila mtu inna, inna ruh alquds uh, al nafasa fi rouhi bi anna nafsan lan hatta tastakmila rizqaha au kama alifanya al sallallahu wa alaihi wasallam ila akhir hadith kwamba nimepatiwa wahi mimi kwa hakuna nafsi itekae kufa mpaka itimize ikamilishe riziki yake ilo andikiwa basi fanyeni uzuri wa kutafuta riziki zenu mtu asije akaona kwamba fala e, tastatbi'anna arzaqakum mtu asione riziki yake inakuja polepole akaanza kutafuta mbinu za kupata riziki kwa haraka kwanjia, amazo, kwa njia ambazo siza sawa kwa hivyo riziki mtu anaandikiwa riziki yake na ajali yake ataishi miaka mingapi katika ulimwengu huu Wadhakarun au untha ni mume au ni mke wa au sa'id na ni wema au muovu yote hayo anakuwa mtu ameandikiwa katika anapotumiwa huyu malaka. lakini baada ya kuandikwa hayo mambo yote hayo kule kujua kwamba huyu ni mtoto wa kiume au ni mtoto wa kike inakuwa tena si katika ilmu al kwa sababu huyu malaika ameshaandika ashajua yale amba kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha fyakunu min al-mumkin ma'rifat kauni al-janin dhakara basi inakuwa ni wepesi ni, ni, kwa mtu mwingine yoyote kujua ni yule mtoto ni wa kiume au ni wa kike kulingamana na ujuzi wao wa kuweza kutambua hilo Ile katika hadithi hii katika jambo ambalo ni muhimu sana ambalo tunapaswa kulizingatia ni kuwa hali za watu ukiangalia Nyanzo zao namna wanavyoanza mwanzo wao na namna wanavyoisha mwisho wao ni sampuli nne watu Hali yao imegawanyika katika mambo manne. Mwanzo wa namna wanavyoanza maisha yao na namna wanamaliza maisha yao ni katika hali nne. Hali ya kwanza man bidayatihi hasana wa nihayatihi hasana. Yule ambaye mwanzo wake ni mwema na mwisho wake ni mwema kama watu waliozaliwa ni waumini wa Islamu na wakadumu katika taa mpaka wakafa katika Uislamu huo kwa hivyo mwanzo ni mwislamu na akaishi katika Uislamu huo mpaka akafa mwisho akiwa amepatiwa amepatiwa mwisho mwema basi huyo anakuwa ni nani anakuwa ni wa kwanza ni sampuli ya kwanza ya mtu ambaye akona mwanzo mwema na anaisha na mwisho mwema mtu wa pili ni mtu ambaye mankanae bidayatuu sayi'atun wa nihayatuu sayi'a nikinyume cha wa kwanza mwanzo mbaya na mwisho mbaya amezaliwa katika kufur katika makufar akalelewa ndani yao mwisho pia akaishia kuwa ni akapata mwisho mbaya wa kufur na hiyo hizi mbili ni wazi kwamba kuna watu ambao kwamba wanazaliwa ni waislamu mpaka wakaishia kwamba ni waislamu na hiyo ni ni ni mwema huyo ni mtu aliyopata bahati ya kuwa mwema mwanzo wake ni mzuri na mwisho wake ni mzuri na pia yule ambaye kwamba ameanza mwanzo wake ni mbaya na mwisho wake ni mbaya hiyo ni manake ni makufa hali ya tatu man kamae bidayatuhu hasanah Wanihayatuhu sayia ni yule ambaye Mwanzo wake ni ni mzuri ameanza Mwanzo wake ni mzuri Mwanzo wake ni mzuri amezaliwa katika uislamu na akawa amekulia ndani ya waislamu lakini wanihayatuhu Sayia mwisho wake okawa ni mbaya musho wake ukaishia kuwa ni kama vile kaladhina sha'a kama yule ambaye amejikuuza katika taa ya Mwenyezi Mungu ameleleka katika taa ya Mwenyezi Mungu lakini kabla ya mauti akari tadi akatoka katika uislamu akakufa katika ridda wanaudhu billahi والخزي والكفر الرابعه هل ان من بدايته سيئه ونهايته حسنه نيوله ني امباي منذ ني مباي ام زاليوا كاتكاز مكفار اككوليا ndani yao لكن نهايه هو حسنه منذ kama sihara wale kama wachawi walikuwa na farao hao walikuwa kwa wakati za Musa wachawi kama tunavyojua kwamba na walidumu katika kuitetea kufuru na ubaya na wa lakini mbele ya Musa alayhi salatu haruna wa Musa basi hao wakafa katika haa, hali nzuri kwa hivyo mwanzo wao ulikuwa ni mbaya mwisho ukawa ni mzuri na pia vile vile kama fano unghine ni kama yule Yahudi ambaye alikuwa kimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ugonjwa wake wa mauti Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtembelea na akamuiita katika Uislamu akakubali Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Alhamdulillah al-ladhi anqadhahu bi min yule ambaye amemwokoa kwa mikono yangu katika amemwokoa kutokana na Na hali mbili za mwisho. Hali mbili za mwisho za kuwa mtu mwanzoni yake ni mbaya kisha mwisho mzuri au mwisho Uh, mwanzo mzuri na mwisho mbaya hizi hali mbili za mwisho ndizo ambazo zimetajwa katika hadithi hii wapi bali sallallahu wa sallam, alpusema, inna ahadakum la ya'malu ahli aljanna inna ahadakum la ya'malu ahli aljanna hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhirao wa yasbiq alayhi alkitab faya'mal biya'mal ahli an-nar fayadkhulha hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi katika ibada mbalimbali mbali na taat afanye mambo mazuri mengi mpaka iwe Ame kuwa ni kwamba katika watu wa peponi lao atakufa atakuwa ni mwenye kuingia peponi basi anatanguliwa na kitabu yake na kadari yake aloandikiwa anakuwa ni mwenye kutenda matendo ya watu wa motoni na ndio inakuwa ni mwisho wake Kama tulivyoona kuna baadhi ya watu ambao wanapokuwa wagonjo sana unakuta wanakwenda katika mwisho mwisho wa maradhi yao wanakwenda kwa waganga anakufia kule katika kwa waganga basi katika hali kama hii huyu anakuwa Naa'udhu billahi min dhalik ameeshia mwisho mbaya au vile yake yumechake kama ilivyokuja katika hadithi hii kwa hivyo ala ayati halin hizi hizi hali mbili za mwisho ndizo zilizokuja katika hadithi hii Katika faida nyingine ambayo. anapatikana katika hadithi hii ni kuwa mwanadamuapaswa kuwa na hofu na raja awe na na raja awe na matarajio ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Ghafur ni Rahim awe anatarajia khair ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala na pia vile vile awe na hofu kwa mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyotaja katika siku za nyuma katika siku za mbele sana tulitaja kuwa Mumin anatembea baina ya mabawa mawili katika maisha yake anaishi katika mabawa mawili bawa la hofu la kuogopa anaogopa makosa yake anaogopa anaogopa yake anaogopa hali yake namna alivyo na Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia vile vile anakuwa na matarajio kwamba Mwenyezi msamaha wake ni mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwafik atamwafikia katika ele akhiri. Kwa hivyo mja anapaswa kutembea juu ya mabawa hayo mawili. Mabawa ya hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuogopa makosa yake na kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na pia vile vile atakiwa awe na matarajio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja wake mja ambaye ametenda matendo mema akawa ni mtu ambaye ni mtu salih kisha vipi anaisha na mwisho mbaya? Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini amemwacha mtu huyo aliyojitahidi katika matendo yake iwe mwisho wake ni mwisho mbaya? Katika majawabu yalojibiwa ni kuwa anna khatimat as-sū' inma takūnu fi haqqi man asā'a al-'amal aw khalaṭahu bil-amal as-sālih al-mashūb bi-naw'in min ar-riyā'i was-sum'ah asama kwa mwisho mbaya kwamba mtu akaonekana ni mzuri atakuwa jambo la kwanza ametenda matendo mabaya ile salihati ambayo kwa tunaona kama ni swala ima hakuwa na swali kwa sababu ni swala yeye alikoko ndani yake haswali hakuwa katika ibada hii ni jambo la kwanza au jambo la pili amechanganya Amechanganya baina ya matendo yake akawa anafanya matendo hayo hamsini na 50 anafanya nusu kwa Mwenyezi Mungu na nusu anataka kuonekana anafanya nusu kwa sababu Mwenyezi Mungu anafanya kwa sababu pia kutaka kusikika na kujulikana na hii imekuja katika riwaya nyingine hadithi hihi, mtume aliposema Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna fima yabdu Hakika mmoja wenu atafanya matendo ambayo ni ya watu wa peponi kama inavudhiri kwa watu Fima yabdu linnas inavudhirika kwa watu lakini hakika yake ni kuwa hakufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sababu tukambiwa kuwa katika matendo ambayo tunayoyafanya raslimali ya kila matendo tunayoyafanya inaangaliwa mihwaru senta yake ni nia inaangaliwa nia yako ikoje kwa hivyo pahali ambapo mtu atakiwa azingatie sana katika kupalea na kupatekeleza kuangalia kwamba anasibia anafanya ikhlas ni katika moyo wake pamoja na kutimiza sharti ya pili ya kutekeleza matendo mema kama ilivyokuja katika hadithi allaha la yandhuru ila suwarikum munyeziungu haangali sura zenu wala ila ajsamikum wala angalimi liyenu walakin yanthuru ila qulubikum wa a'malikum munyezimu anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu sasa nyoyo manake inakusudia mtu awe ni mwenye kujitahidi kusafisha na ni kazi kubwa yataka mtu kujilea sisi kimoja sisi kumbi yataka juhudi ya kikweli kweli mtu kukumbuka kwamba ili jambo dogo nataka nipate thawabu yake kwa Mwenyezi Na hii miongoni mwa sababu za mtu aweze ku, kujikuza katika nia yake ni kuwa awe anakumbuka akhira yake kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala nataka kwenda kupata thawabu hii. Thawabu hii sitoipata iwapo mimi sikuifanya kwa ajili yake. Kwa hivyo awe kila wakati anaangalia mimi lengo langu la kunisukumia kufanya hili ni nini? nini? Hili ni jambo la kwanza ambalo natakiwa awe nalo. Jambo la pili ambalo pia litamsaidia ni kujua faida ya zile ibada katika fadhaili al kama zilivyokuja katika eh, katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno mawili mepesi kwa ulimi mazito katika mizani na yanapendeza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanallah wa hamdi subhanallahi awe anahisi kwamba ikiwa haya Mwenyezi Mungu anayependa sana anayatekeleza ili apate haya katika pia faba ili mkuja kuwa atakayefanya atakaye swali alfajiri kisha akafanya adhkari ya baada al akadumu katika kumtaja Mwenyezi Mungu mpaka jua likachomoza akasali dhuha ataandikiwa ni sawa na mtu aliyofanya haji haji haji kama umra kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume alimtaja mara ngapi mara 3 Hii ina maana kwamba iwapo mtu atajua kwamba kila siku nitafanya hivi nitakuwa ni haji au ni umra kila siku nimefanya umra nimefanya umra nimefanya umra kila siku Hii ikiwa kweli anakupa ya akhira yake atakuwa anajitahidi kufanya hivyo vile vile katika fadhila zinazo nyingi ambazo zimethibiti mtu anapojua Fadhila ya matendo anayoyatenda au maneno anayosema ama ibada anayoifanya akijua fadhila zake awe ni mwenye kutaka aipate kikamilifu Aidio kwamba hawezi kupata malipo yale mpaka afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Ta'ala leo tutakuwa ni wenyewe kukomea hapo na naona wakati الله lakini insha Allah Taala tutakuwa na nyekukomea hapo mpaka wiki ijayo barakallahu fiikum نضيف na Aisha ta'ala anha قال رسول الله صلى الله عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ketika hadits ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin asama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asama kifii منه رد kisichukua katika dini Kile kisichukua katika uislamu Ataregeshewa mwenyewe hadithi hiyo imepokelewa na bukhari na muslim kwa hivyo mtu atakapozua jambo akaleta jambo ambalo haliko katika uislamu Ataregeshewa mwenyewe pia vile vile katika hadithi nyingine ilo, katika riwaya nyingine ya imam muslim man'amila 'amalan athakaytan matendo Ambayo leisa alaihi amruna ambao hatukuamrisha wala tukufundisha fa ataregeshewa mwenyewe hadithi hii ni asili kubwa na mizani ya matendo ya dhahiri tumetaja hapo awali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia katika ikhlasi zetu anaangalia nia zetu pale unapofanya jambo basi hadithi hii nayo ni kipimo cha wahiri ya matendo yako unapofanya watakiwa ujue umefanya kama alivofanya mtume ama unafanya kama univotaka wewe ama ulivyowaona watu wakifanya na kama katika zama hizi tulizo ndani yake watu husherekea eh, eh, minasaba eh, na hafla ambazo haziko katika Uislamu katika chochote haziko katika Uislamu katika chochote kwa hivyo hadithi hii ni mizani ya matendo ya dhahiri na kuwa matendo hayatozingatiwa kivyoote vile hayatozingatiwa ni katika dini mpaka iafikiane na sheria iwe inaafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ki hali yake na iwe ndani yake ni ikhlas kwa hivyo hadithi ya, ya innamal aamal binniyat ni asli ya nia inapima mtu ndani na hadithi hii inapima dhahiri inapima dhahiri ya mtu namna anavyofanya katika faida zinazopatikana katika hadithi hii ni idha fu'ilatil ibadat kalwudu walghus walghusl waljanabati wasalati waghairi dhalik idha ala khilafi shar'a marduda ala sahibiha ghayru wa wa anna ya jiburdahu sahibi wala, yum, wala yumlak wa yadullu lidhalika qissatu al'asif uh, ila ghayri dhalik hadithi kama ulivotaja ni kuwa ibada zote tunazozifanya iwapo mtu atafanya ibada kinyume na namna tulivyofundishwa na Mtume sallallahu basi hatokubaliwa ikiwa ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ataregeshwa atakuwa ni mwenye kuregeshwa hata katika mlango wa muamalat kama alivyotaja shekhe katika milango ya muamalat kwa akawa ameleta njia ya uzushi katika miamalat kwa eh, kuziana au kununua na masikizano ambayo hayaambatani na sheria inakwenda kinyume na mafundisho ya kisheria maana amezua njia ambayo si ya kisheria basi yule mwenye kununua bado hajamiliki kile kitu na huyu anapaswa kuregesha kitu cha mwenyewe na pia siku ya kiyama anakuwa anaregeshewa ile matendo yake na hadithi hii inaonyesha kuwa mtu atakapozua atakapoleta jambo kama vile tunalovosikia kama tulivyotaja mambo ya, ya, ya, ya hafalati ambazo kwamba ziko, ziko sasa hivi zinamsababisha mtu huyu awe katika tishio kubwa yuko katika hatari kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ameambiwa atakayezua jambo ambalo kwamba halipo katika dini ataregeshewa mwenyewe maana ikiwa ni swala ni ikiwa ni sauma mifunga lakini halipo katika dini njia yake ile si nje ya dini atarejeshwa mwenyewe manake huyu ni amilatun nasiba ametabisha nafsi yake na kujichosha kisha taslanara hamia anakuwa ni mwenye kuingia katika moto unaowaka moto mkali manake amefanya kazi ya bure amefanya kazi ya bure ambayo haikukubaliwa imekuja katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahdatha fiha e, man ahdatha fiha hadasan au aw muhdithan, mu, muhdithan falihi la'natullahi wa malaikati wal malaikati wan nas ajma'in anazungumzia mtume salla Madina nasema atakezua wakati kadina akaleta uzushi ndani ya mjii Madina au akawa mwenye kumnusuru au kumpokea mtu kwamba ni mzushi basi ya Mwenyezi na malaika wake na watu wote. Maneno hii ni kuonyesha hatari ya uzushi. Inaonyesha hatari ya uzushi. Haingii katika mambo ya uzushi, katika mambo ambayo ni katika maslahi ya dini. Kwa mfano, uh, sasa hivi tunatumia hapa mbele yangu tuona kuna vitu vya kusajili, kuna simu. Haya ni mambo ya maendeleo ya watu ya dunia. Na ina usaidizi in, inasaidia katika dini pia vile vile. Ina mchango wake katika kueneza dini mbele. Vitu kama hivi havingii katika uzushi. Kitu ambacho kwamba kinaingia katika uzushi ni mambo ambayo kwamba inahitajia dalili. Kwa mfano, mtu akasema kwamba akaleta swala, Aseme kwamba leo kuna swala ya rakaa tano adhuhuri Tunamwambia kwamba hii imetoka wapi? Iko wapi haya ama hadithi? Hamna. Basi huo ni uzushi atarejeshwa mwenyewe. Hamna. Sawa? Kwa hivyo ibada zote lazima ziwe zinakwenda kulingana na ilivyofundishwa na sheria. Insha ta in ta Allah Taala pia vile tutakuwa tunyenye kukomea hapo kwa leo insha Taala mpaka wiki ijayo afikie rasmi hapo subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an na yana matendo. Watu wanasema kwamba kwa subhanahu wa ta'ala kusema hapo ni kwamba Allah haangali ila wanasema kwamba kama Allah nyoyo za watu. Kwa hivyo hata mtu labda mwanamke akiva jezi yake na shati yake hawaendelee wake ni msafi. Huyo mtu sasa Jee, mtu anasema kuwa je kwamba mtu kujengeea hadithi ya kwamba inallaha la ila suwarikum wa ajsamikum lakini yanduru ila qulubikum wa a'malikum hakika mwezi mungu haangalii sura na milieni lakini anaangalia zenu na matendo yenu je mtu huyu akiwa nia yake ni safi niya yake ni safi hana ubaya na mtu amejaa ikhlasi katika moyo wake basi lakini akawa hakujiivadhi katika mwili wake ni mwanamke huyo au ikiwa ni mwanamume amevaa kama ni isbali au ame amekosa kutekeleza amri eh, kwa sababu ya uvivu Asema lakini nampenda Mwenyezi Mungu je Huyu atakuwa katika usalama. Jawabangu iko katika hadithi hiyo hiyo Mtume S.A.W sema wa a'malikum. Mwenyezi Mungu ana, anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu. Umeona? Kwa hivyo hadithi hii imeweka wazi Mwenyezi anaangalia vitu vingapi? Viwili. Anaangalia nia yako na anaangalia matendo yako. Alafu kisha hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili nia katika matendo ya maasi yote hakuna ikhlasi ndani yake inayozingatiwa. Katika madhambi na maasi yote hakuna mtu atasemwa kwamba nimekwenda kuiba kwa sababu nitoe sadaqa. Sawa? Ha, ha, haikubaliwi kwamba nia njema una ndia nzuri lakini kwa matendo mabaya laisi. Kwa hivyo Allah Taala alijua huyo lazima awe anajua kuwa Mwenyezi anaangalia matendo na ndio sababu imekuja sheria ya kumuamrisha kufuata. Sasa hiyo sheria pale anapoifuata inaangaliwa je anafuata kwa ajili ya Mwenyezi au anafuata kwa sababu ya kutaka kusifiwa kuonekana? Lakini pale anapokuwa hafuati sheria Ya yuko nje mwanzo kabisa. Kwa hivyo Allah Taala alam nafikiri umpata jibu lako. Zaakumullah khair. Naam. Kuna swali nyingine. Je sasa sisi kuna kuna kaum pia tunasikia kule kwamba sisi tunafanya Maulidi lakini kwa nia nzuri na Mungu anaangalia nia yetu. Tumetaja kuwa <coughs> katika <coughs> mambo ya ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashamrisha kila alichotaka kuamrisha. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akafundisha kila alichoamrishwa afundishe. Na mahalifa wanne wakatekeleza kama walivofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Baada hapo hamna mtu yoyote alona nafasi ya kuleta sheria kwamba hili lipo katika dini hili alipo katika dini. Sawa? Sasa watu ambao wanaotekeleza Maulidi, Maulidi asili yake ilipatikana katika karne ya 6. Wanaziuoni wanasema karne ya nne, Maneno baada ya karne ya nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa ndio Maulidi ya kwanza inapatikana. Sasa haina aya yoyote wala dalili yoyote inapatikana ya kuisapoa ya kuiunga mkono na kama nilivyotaja tukirudi katika ilmiah kwamba awali tumetaja kuwa mas'ala yale yotajwa yaleoamrishwa kidini na yakafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo ndiyo ambapo kwamba tunayazungumzia hayo ya, mtu akiongeza kitu ambacho kwamba anasema napata thawabu katika kulifanya basi hili linakuwa ni bid'a Iwapo mtu ataleta jambo kwa fikra yake na maoni yake akasema hili katika dini kuwa hakuna aya wala hadithi na akawa wanatarajia watu wanapata thawabu ndani yake. Hiyo ndio inakuwa nini? Ni bidاعة. Au ya kama mfano haya mabusati msikitini. Haya ni katika mambo maende, ya maendeleo ya watu. Uniona? Kwa hivyo lazima tutofautishe baina ya mambo ya kiulimwengu ujenzi wa dunia na mambo ya sheria ya Mwenyezi Mungu unapoongeza katika sheria ile ya Mwenyezi Mungu hapo ndipo inakuwa uzushi kama vile lilivyokuja katika Maulidi hayo ni katika uzushi sawa ni mambo ambayo comba yameletwa katika karne ya nne ama na zaidi yake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali sana wala haiwi kwamba inaangaliwa nia ya yao bali ni jambo ambalo ni la uzushi الله تعالى اعلم نترجى فيها ما يجيب شكنا